Kedves tisztelt, kedves hallgatók, sziasztok! A MetiHeater podcast 302. csukás István külügyi adását halljátok, én Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, és képzeljétek, kedves hallgatók, lemaradtatok egy rotációs kapáról, ami átrontotta az előző kezdésén a MetiHeater 302. adásának. De cserébe most elmondtuk, hogy volt ilyen, és nem kell meghallgatnotok. Kicsit olyan volt tényleg, mintha közvetlenül az íróasztalodat szántotta volna felkelt. De igen, igen, igen, igen, volt egy kis ilyen gáboráron Áron érzése a dolognak, pedig Isten látja lelkem viszonylag messze vagyok tőle, tehát hogy az én szobámon viszonylag ritkán közlekednek keresztül, nem csak rotációs kapák, de mondjuk egyes villamosok és más járművek is. Jó van, akkor, akkor ezt megúsztuk. Iszonyatosan izgulok, hogy kiderüljön, hogy mi mit rejt a mai adás cím, mert még nem tudtam megfejteni, de ki fog derülni egy adott pontján a beszélgetésnek? Ebben a szent pillanatban, ugyanis uh, a Facebook ismét uh, lassan visszatérő téma lesz, biztos ungyák már a kedves hallgatók. A engem lenyűgöz az, hogy a Facebook mit próbál éppen adott hé héten eladni nekem. Most uh, volt egy pár jó hetem, amikor autókat próbált rám Az azt mindig nagyon lelkesen lekattintottam, megnéztem az ajánlatokat, rájöttem, hogy új autót még mindig nem veszünk, de hogy az izgalmas volt. Pláne, hogy uh, volt, aki nagyon szépen megrajzolt, nagyon izgalmas színű gépjárművek és a végén bennük volt egy uh, Euróhatos szégyelni valon kicsi, nagyon pörgős turbós motor, ami ez az autós nem nyérsz el vele semmit. Még egy velorex sem talán e, típusú dolgok vannak. Ezen a héten viszont váltott, és e, valamiért úgy gondolta, hogy itt a hatodik emeleten én most kertészkedni fogok. Emiatt egy Gordana eszközt dobott fel, aminek olyan neve, mint hogy egy Csukás István regényből esett volna ki, valamelyik pompomból egyébként. Ez pedig a sülyeztet négys négyszöges ősztető. Nem tudom, miért vagy meglepve én... Hát nem állítom, hogy egy pont ilyennel rendelkezem, mert ez drágálottam ahhoz képest, hogy ugyanez a négyszög esősztető nem sülyeztet formában is kapható, és úgy azt hiszem a harmadába kerül. Ez úgynevezett locsoló, amiről beszélünk. Hát jó-jó, de az ugye nem mindegy, hogy körbe locsol, vagy egy négyszög területet tud be esősztetni, és hogy azért esőztető, mert nem a csepegtető, ami a másik fő locsolási módszer. Jó, hát be kell vajon, hogy én le, le, leálltam ennek a Területnek követésével akkor, amikor már nem azt csinálta, mindenki simán kint hagyta a és fél óránként két húzta. Ellenben ilyen beszúrós köresőztető megoldásokkal hát belocsolta a teljes kertet, egy picit a szamszidét plusz a de még annak is ilyen sprinkler és hasonló nevei voltak, nem pedig négyszögesőztető. Hát jó, Ellenben igen. Van neked otthon négyszögesőzöd, né né amire tetőt kell rakni? Nem, nincsen, tehát én ilyen besüjedőset nem használok. Pontosabban. Nekem van rendszerem, igaz nem itthon, hanem a nyarolóban. Botormódon nagyon régen, amikor ezzel elkezdtem foglalkozni, akkor magam is ezt a Gardénát választottam, mármint a barkácsáruházban kapható egyetlen opciót, ami, mint utólag kiderült, nem kompatibilis semmivel, viszont legalább egy olyan, mondjuk száz százalékkal drágább, mint egyébként egy ilyen automata esőztető, vagy locsolórendszer. Így hát van négy szög esőztetőm, mert hogy ehhez a rendszerhez kellett ragaszkodni, aztán volt egy pont, amikor azt mondtam, hogy jó, most akkor megoldom, és valahogy kompatibilitást szerzek valami olcsóbb rendszerhez, és aztán megtaláltam azt, amihez lehet kapcsolódni, és ahol, amiből nem mit tudom én, 14 ezer forint egy ilyen földből előbújó, ide-oda csóváló locsoló hanem csak háromezer, úgyhogy azóta már ebben az új világban tolom, de hogy van ilyen, van ilyen, és azért aztán én találkoztam az összes ilyen kifejezéssel, és nem vagyok meglepődve, de azért ez eszembe juttatja azt, hogy milyen, amikor kell venned valamit, amiről tudod, tehát így vizuálisan el tudnád magyarázni, hogy micsoda, de nem az a neve, és hogy akkor hogy keresel rá. Tudod, amikor van egy, tehát a düz, hívják, de te csak úgy tudod, hogy az a, az a kis ilyen szelepszerű bízbasz, ami föl le, és akkor oldalra is van egy ilyen kilógó belőle. Persze, amikor kell egy uh, Rauhempik azonnal a háztartásba. Így, így, igen. De egyébként azért hoztam fel Csukás is, is, is mert ha pompom mesébe szétnézel, akkor csupa olyan szó van, mint a festéktűszentő habci benő, tüdejű levegőfújó, zengőtorkú nyivákoló, sülyeztet és ösztető. Vele illik. Tehát, hogy egyértelműen ebbe a sorba illik. Egyébként a jó múlt korában, amikor ő... Még mindenki hordta a maszkot, akkor próbáltam vásárolni. Egyrészt vékony, azt hiszem 5 mm-es gumiszalagot. Nem is szalagot, de nem gumit, hanem ez a, a körkeresztmetszeti gumit. Ezt végül is én talált valami röltexben. A másik pedig, hogy van az a jó szág, ami minden jackin ott van. Egy ilyen nyomós szírszarból áll, és átfut rajta kettő a gumiszál, és azt, az a meg lehet húzni ezt a gumit. Jellemzően a derekadnál rögzíti a kabátot. Ó, oh, igen. És na, ezt pont így kerestem, hogy mi a Isten lehet ennek a dolognak a neve. Egyrészt van valami hivatalos neve, van neki. Azóta sem égyeztem meg. A másik viszont volt olyan méterárú bolt, ahol oda volt megírva zárójel, dézőjel, dézőjel, zárójel, jelleggel, hogy malac. <gül> Jaj, tényleg úgy hívják, most már emlékszem. Igen, malac. Úgyhogy ezeket, ezeket egyszer meg kell tanulni a malacot. A, azt hiszem a kartusról is meséltem már neked, ami ami két dolgot jelenthet, vagy a egyiptomi szövegből kiemelkedő dolog, amiben egy fáraó neve van belevésve, és jól felismerhető az összes egyiptomi szövegben, vagy pedig a csapbetét. Mindig azt hittem, hogy az tintatartó, de ezek szerint rossz nyomon nyártam. Lehet, hogy tintatartót is jelenthet. Tehát egy átlag ezer évente újra definiáljuk, hogy mit jelent, mert egy olyan jó szó, hogy meg kell őrizni. Igen. Az ember időnként megugdízza azt, hogy valami fisfos eltört a lakásban, lehet ezt külön venni, vagy meg kell hozzávenni az egész jószágot és lecserélni, és aztán kiderül, hogy a Mofim 1872 per 12 es típusú, na azt sem tudom, hogy mi volt a neve, pedig már vettem. A csapnak az a része, ami az a hajlított cső, a hattyúnyak amin kifolyik a víz. De igen. Annak is van egy ilyen neve, és hogyha rákeresel, vagy tudod ezt, akkor akkor kiderül, hogy az egész eltört szírszarnak a javítása 790 forint lesz, nem pedig 15.642. Arra gyanakszom egyébként, hogy a nyelvújítás napjainkban is folyik. Tehát nem állt meg Babics mihály hanem, hanem a mai napig folyik, ugyanis ezeknek a dolgoknak nevet kell adni, és mindig mindenhol van egy, nem tudom elképzelni, ember, osztály, meeting, ahol ezeket a dolgokat elnevezik, tehát a csapgyárban, amikor elkezdenek egy újfajta csapot gyártani, akkor azt magyar névvel látják el, és ez olyan szép, olyan szép eredmények születnek. Hát egyrészt a is Mihályra azért belállította el egy a szívembe, hiszen ha valakinek semmi, nem volt semmi köze, akkor ő az. E, ellenben hát a, a nyelvújítás az egy ilyen nagy romantikus elképzelés volt, hogy most fel lehet húzni a teljes nyelvet egy szinte feljebb, és akkor majd jól lesz mindenre. Ehhez képest a nyelv az organikusan, amikor szükség van egy szóra, akkor valahogy megoldja. Ha a marketing osztály, akkor az ha egy félreértett külföldi szó, mert a klasszikus példa ugye a számszeri íj, ami, aminek se a számszerhez, se az íhez nincsen semmi köze. De akit érdekel a sztori, hosszabban az a Bárci Benkő Berár könyvben majd megtalálja. Vagy valahogy máshogy. Előbb-utóbb lesz neve. Jó van, de akkor viszont tegyük teljesen meg a és cseréjük ki Babics nevét a megfelelő magyar irodalmára. Kazincit akartál mondani? Kazincit akartam mondani. Hát persze, hát tudtam Kazinci. Száz év ide oda nem számít. Nem tudom, nekem azért <gül> megérzi a lelkem azt a száz évet. Na mindegy, kedves hallgatók, tudjátok be a melegnek. Ó, előtt teszem, megképzelni, jártam klímafeltöltésen az autóval. Mint kiderült ez fél óra, addig az ember ül egy valahol egy padon, majd pedig kap egy olyan gépjárműlt vissza, amiben ismét tud hideg lenni. Mindig azt hittem, ez bonyolultabb. Ez nem így bonyolult, hanem ez úgy bonyolult, hogy egy átlagos nyáron, amikor nem Covid vírus előtt és után vagyunk, akkor az ember bemegy egy klímáshoz, hogy hát elkezdett nem hűteni az autó, fel tudnák-e tölteni, meg tudnák-e nézni, és a klímás a térdét csapkodva kiröhög, hogy hát talán majd ősszel. Volt egy ilyen nyár, amikor azt hiszem három vagy négy klímás mondta egymás után az, hogy ne hagyjunk béként fiatal ember, hát őszig be vagyunk tábláza. Most nyilván ezt is kevesebbet Szereltetnek az emberek, úgyhogy ezért juthatta be egyáltalán egy klímáshoz. Ez az, hogy pénteken felhívtam, és azt mondta, hogy hát ma már nem, telefonáltam négykor, kor 5 vannak hívva, de mit szólnék a hétfő 15-hez? Hát mondom, hogy nagy is hajlandó vagyok akkor átgurulni a szomszédkerületbe. Figyelj, csak kell, kell nyissunk egy lábjegyzet zárójel, nem tudom micsodát. Ma július 28-a van, és én egész biztos vagyok benne, hogy a hallgatóink egy jelentős része azt várja, hogy beszéljünk az index történetéről. Mi azonban megfogadtuk, hogy ebben az adásban nem fogunk beszélni róla, úgyhogy szerintem magyarázzuk meg, hogy miért nem. Túlságosan keveset tudunk, azt gondoljuk, túl sok elmélet kering a levegőben, e és egyszerűen hülyeség lenne azokat ismételgetni, úgyhogy nem tudunk többet, mint, ami, mint amit mindenki tud. Esetleg ajánlhatunk jó magyarázó cikkeket. Igen, ezt nem mi fogjuk megfejteni. Tehát, hogyha követtétek a sztorit eddig, akkor nagyjából ugyanazt tudjátok, mint mi. Ha nem követtétek, akkor van egy raklaplinkünk erre van, és inkább egyébként én közben írok róla, de nem a magyar közönségnek, hanem a nemzetközinek aki nem olvasta a magyar isten a Jó jóisten tudja miért. Például, mert az angol-magyar translate az hagy maga után kivenni valókat. De hogy ez van. Ugyanannyi tudunk, ugyanannyi elméletkering ráadásul, adásul nagyjából a kettő-kettő és fél kialakult narratíva az, az megvan egy hete. Ahol narratív alatt azt értem, hogy, hogy van, vannak különböző változatok arra, hogy ki a hülye, és hogy mi lett volna a jó lépés, vagy ez jó lépés volt-e. Erről simán el lehet egyébként gyertek bátorságra a Telegram csatornánkra, de erről én adást most nem szívesen rögzítenék, mert sok, sokkal értelmesebb dolgot nem tudok mondani, mint amit el lehet olvasni az interneten. Akkor meg minek? Én nagyon hasonlóan vagyok ezzel. Az elmúlt négy-öt napban szerintem legalább négyszer-ötször elmondtam a véleményemet különböző helyeken, ami napról napra változott is egyébként némileg, újabb és újabb szeletkéket elolvasva. És ö, őszintén szólva, egy kicsit megcsömörlöttem attól, hogy, hogy viszont mindenkinek van egy nagyon határozott véleménye arról, hogy, hogy mi van. Emberek tízezer számra mentek az utcára tüntetni, de azt nem volt pontosan értető, hogy mi ellen, vagy szóval az olyan, tehát hogy mondjam, ugye az ellen lehetett volna tüntetni, hogy kirúgták a főszerkesztőt, a többi az nem ilyen megfogható dolog. Szóval, hogy, hogy én azt látom, hogy mindenkinek van egy, vagy nagyon sokaknak van nagyon határozott véleménye, nagyon határozott döntése arról, hogy kit hibáztat, -e, mi a fájdalmas neki ebben a történetben, és mi nem. Én meg azt látom, hogy ezt most innen nem látszik még jól. Hogy kit kell hibáztatni, úgy, ahogy Kert is mondta, igazándiból nem tudjuk, hogy mi van. Jó, azért azt nyugtassuk meg a kedves hallgatókat, hogy ha bárkinek ez, ez kéne legyen az utolsó csepp a pohárba, az utolsó szál, szalma, az utolsó kis homokszemcse hogy végre elkezdje például Orbán Viktor hibáztatni, akkor a magunk részéről teljesen rendben vagyunk ezzel. Igen, igen, ennek nem, nem ugranánk elébe, függetlenül attól, hogy, hogy egészen pontosan mi történt az elmúlt négy hétben az index tulajdonosi szerkezetében és a szerkesztőségében. Szóval igen, ez az, az azért világos, hogy most mi is oda vagyunk egy kicsit ettől az egésztől, és nem örülünk. Ezzel, ugye, ugye ezzel nem leptünk meg senkit. Igen, szerintem nem, nem, nem uh, hogy is mondjam, licitáltat túl a pokat lapokat ezzel az állítással. Az talán egy fontos gondolat, uh, ezt is többen kifejtették már, hogy a, az indexen nem csak az vészel, amit az index csinált, már hogy a, az index uh, fáradatlan újságírói kiástak ezt, azt vagy a hanem azt is, hogy ez volt a legnagyobb, vagy van még mindig, a legnagyobb hírelosztó oldal. Na és ez a szerep, ez rohadtul fontos. Tehát ha gondolkodunk, arra felől gondolkodjunk, hogy a legnagyobb hírfogyasztó vagy hírelosztó oldal, onnan gondolkodjunk, hogy ha neked uh, amatőr bandád van, aki szeretne az első négyszámos epijéből valamit kihozni, és nem az összes panod uh, Facebookon történő meghívását tartod a legjobb eszköznek, akkor... Uh, akkor a stenkre szeretted volna betolni ezt a demót, ha a magyar filmes vagy, és a kisfilmedet szeretted volna valahol megfuttatni, akkor... Uh, akkor az indexkultúra volt a jó hely, és hogy amellett, hogy ott volt egy ilyen-olyan-olyan -olyan oknyomozó csapat, amellett ezek is ö, hát egyrészt megremegnek, másrészt valószínűleg eltűnnek. Igen, igen, hát hogy más nem mondjunk, ott van például a Fortepán nagy kedvencünk, ami, ami szintén az Indextől kapott hangot, az index ismertette meg minnyájunkkal ezt a hihetetlen amatőr hogy mármint egy amatőrfotó kötőjelgyűjteményt, ami szintén elköltözött az indexről. A képek ott vannak a fortepanon ettől, teljesen függetlenül. Hát persze. De ott pont jól látszik, hogy mi az újságírói munka, amit Barakonyi Szabolcs belerakott abba, hogy azokból a képekből, meg azokból az egy-egy hogy kötött hagyatékó bosztorik legyenek. Ha valahol definiálnom kéne azt, hogy mi az újságírás, akkor ez egy olyan gyönyörű, szép iskola példája annak, hogy, hogy hol ér véget a gyűjtés, és hol kezdődik az újságírói munka, hogy jobbat nem kell keresni. Na minden esetre szerintem azt megígérhetjük, hogy fogunk beszélni az indexről az Index story csak nem most ennyire melegében, mert hogy nem biztos, hogy most nem mondanánk nagy hülyeségeket. És arra most nincs különösebben nagy szükség, azt megteszi helyettünk annyi más megmondó. Erőlt ezen viszont Csaba barátomtól kaptam erre remek linket. Ismerette a Times New Roman című oldalt? Igen. Ez a román hírcsárda. Akkor nem. Komoly magyar nyelvű cikkben álltak ki az Index mellett. Ha tudsz, ilyen régiós példát, még egyet, akkor mindenképpen érdekel, ez majd hogy belinkelem az adásnaplóba. Azt tudom, hogy lengyel napilapok jelentek meg nagy szolidaritási szövegekkel. Igen, igen, igen. Itt a, a, tényleg a hírcsárda jelenség miatt érdekes a dolog, meg persze a magyar miatt. Tehát ez olyan, mint hogyha a hírcsárda lejön egy románcik arról, hogy már pedig a adeverult ne nyomják el. Uh -huh. Oké, okay. ha tudok ilyenről értesítelek, de most hagyjuk az indexet, Menjünk, meneküljünk előre. Uh, annál is inkább, mert nekem van egy csomó saját élményem, csak belírok közben az adásnaplóban, ennek a géplés hangját hallják a kedves hallgatók, hogy érezzék, hogy rögtön, azonnal bele a vasba történik az adásnak a rögzítése. Amennyiben uh, édesanyámnak írt az e hogy uh, rögzíteni kéne az éves leolvasás eredményét ilyen COVID-ilag. Tehát ő lefotózza, és valaki az e pedig lekattintja a jépeget, és megnézi, hogy hármas-e az a hármas. Ami akár logikus is lehetne. Ehhez képest a következő róla, mint az állat, mert öt, nap, öt napos ablak volt arra, hogy ezt megcsináljuk, tehát nem jelentettünk éves óraállást, hanem jön a, a tavai általány. Az egy sem értek könnyet, aki ilyen haprosságokon is írni tud. Viszont anyámnak volt elműs regisztrációja már korábban, ez az elmű ügyfelek által jól ismert ker.elműémász.hu oldalra szól. Úgy gondoltam, hogy akkor itt ezt meg lehet oldani, hogy, hogy bejelentjük az éveset is, de nem. Mert azt írja ez a remek oldal, vagy remek levél, amit kiküldtek, hogy a valami egészen más pont, más pont, húra kell regisztrálni, a regisztráció nem vihető át, tehát ugye az előző ja, szóval nem sikerült bejelentkezni, hanem meg kellett adni az összes többi teljesen felesleges, akarom mondani, nem tudom fejből adatot, mint a fogyasztási azonosítója, Ez egy rövid 12 szám, ha jól emlékszem. És itt pont ugyanabban a menü sorban, de most nem zöld, hanem kék fel lehetett volna tölteni azt a épeget, amin szerepel a, a mérőóra. Hogy ezt nem emberek tervezték, vagy nem gondolták végig, vagy én vagyok béna, ennek tartsok meg mindig a lehetőségét, hogy én vagyok béna. Az egészen hétszentség, és ahol, ahol igazán ledobta az agyam a gépsziet, az az a utolsó mondata volt ennek a levélnek, ami ismertette ezt a webes bevallást, meg azt is, hogy telepíted az émasnak az apját, mert miért a telepíteni egy államszolgáltató apat könyörgömzi. Szerelmére. Reméljük, hogy a fenti lehetőség megteremtésével az ön számára is megkönnyítjük az éves leolvasást. Anyád. Igen, azzal könnyítették volna meg, hogyha oda jön egy ember aztán megtekinti a mérőórát, ugye? Igen, vagy ha azt mondják, hogyha erre a Emma címre elküldi a kettő darab fotót és az olyan ügyfélszámát. Igen, vagy egy weboldalon feltölti, hogy annyi mindent lehetett volna. Igen, igen. De a weboldalon fel lehetne tölteni, de előtte azért regisztráljál már a másikban, lesz el, szíves, jó van. Figyelj, én veled vagyok. Én nagyon hasonló helyzetben voltam. Azt hiszem, nem éjmász, nem elmű, nem tudom, mi van pontosan, de lehet, hogy elmű van a nyaralóban, ahol szintén éves lehavasást kellett volna foganatosítani. Én olyan bátor voltam, hogy az energia App appot letöltöttem, feltettem a telefonomra, mert ott ugye le is lehet fotózni az órálást, és azt egyből leolvassa. És képzeld el, ez úgy működik, hogy lefotózod az órálást. Egy képfelismerő algoritmus megpróbálja a fotóból kivenni az órálást és beírja egy formba, amit aztán szent segítségével elküldhetsz. Hogy akkor mi az anyámnak kellett ez az egész fotós izé? Ha hát a telefonom el tudja olvasni, én is el tudom olvasni. Ugye? Az már csak habatortán, hogy ez itt tökre nem működött, mert hogy kettő darab órát kellett volna leolvasnom, az ilyen számot és a pontosan ugyanilyen számot. És amikor az egyiket leolvastam, akkor a másikat már nem lehetett, de hiányolt, azt mondta, hogy előbb legyek szíves a másik órát is leolvasni. A másik óra ugyanez az óra volt. Na mindegy, ez, tehát ezt akkor ettől eltekintettem és aztán másnap egy újult erővel megint rugaszkodtam, de akkor már nem a fotózást választottam, hanem a majd én kézzel beírom ezt a hat jegyű fogyasztási számot, vagy öt jegyű már nem emlékszem, hogy hol állunk. És az működött, képzeld el. Szóval, hogy elképesztő valóban a service design nem tette még be a lábát ennek az áramszolgáltatónak a területére. Egyébként volt éves vízleolvasás is, az eleve a mi típusú bérházunkban úgy néz ki, hogy az ember, hát vagy egy ilyen kosaras védekező pózban, ö, ami úgy néz ki, mint egy dióját féltő mókus, ö, vagy pedig a fajanszra lovaglóülésben fordítva lehelyezkedve benyúl azon a kis kutricán, ahol mi mögött ott van jó messze a, az óra, és oda befotóz valamilyen módon. Ö, úgy emlékszem, ezt nem telefonnal adotta meg a, a szakmunkás, hanem egy kis fényképezőgépet hurcolt magával a teljes, teljes házon. Gyarintom azt a, egyébként borzasztó innovációt használták, hogy, hogy nem, csak tehát nem, nem, csak, nem csak az van ott az órán, hogy hány darab köbméter víz folytat rajta eddig, hanem van neki sorozat száma is. Innentől kezdve az, aki rögzíti az adatokat majd ezekről a fotókról, az megtalálja, hogy hmm, 22, 48, 24, 72, hát az a lesz. Igen. Pont, három perc alatt végzett, arra nem volt ideje, hogy megkínáljam kávéval. Nagyon messze vagyunk még attól, hogy minden ilyen vízórában, és gázórában, és villanyórában legyen egy simkártya, és ő maga bediktálja mindig, amikor be akarja diktálni. Pedig ugye szerintem öt éve halljuk azt a sajtóban, hogy azért van több simkártya Magyarországon, mint a hány ember, mármint aktív előfizetéssel rendelkező színkártya, mert ezeket olyan eszközökbe dugják, amik például villanyóraként közvetlen összeköttetésben vannak a központtal, és bediktálják a saját adataikat. Hát nem tudom. Én nagyon szeretnék ilyen órákat, mert annyira nevetségesnek tűnik ez az egész leolvasósdi. Én abszolút bízok az általányban. Az a lényeg, hogy neked ne kelljen vele foglalkoznom. Tehát mi egy hogy kb mennyit fizetek, nem ragaszkodom a vízből a másodperc alapú számlázáshoz. Hát de, de miért, nem, miért nem? Miért nem? Miért ne lehet jobb, hogyha pénzigó fizethetnél úgy, hogy ezzel szintén nem kell törődnöd, sőt, az sem áll fenn, hogy te véletlenül elnézed, vagy sötét van, vagy beázott a vízakna, és ezért nem tudsz oda bejutni, vagy benézni. Meg ezer dolog van, ami miatt még ez az egész elromolhat. Vagy egyébként kicsúszol abból az ötnapos ablakból, az én kedvencem, én diktálom a itthon a vízórát, vagy a, a gázt, meg a villanyt. Mind a kettőnek van egy ötnapos ablaka, amelyek egy napban fedik egymást. Tehát vagy az van, hogy eszembe jut, hogy kell az egyiket csinálni, aztán eszembe jut, hogy kell a másikat csinálni, vagy az van, hogy abban az egy napban bízom, hogy akkor eszembe jut, úgyhogy ezért aztán több különféle módon szokott figyelmeztetni engem a naptáram, a telefonom arra, hogy ma van az a nap. Amikor diktálni kell. Na, az például egy innováció lenne, hogy meg lehetne adni az összes közműszolgáltatónál, hogy nem tudom, hogy és 20. között szeretném azt, hogy ők engem baszogassanak a számláikkal. Hát, és a másik igen, hogy esetleg, ha küldenének egy e-mailt, hogy most kérjük, nézd, fáradjon ki a gázórához, és tekintse azt meg. E Ez megint egy olyan dolog, nem ragaszkodom. Ha tudom azt, hogy melyikre nem tudom, egy hétbe kell ránézni arra, hogy befizettem -e minden számlámat, az nekem tök jó. Kampány szerűen. Havi egy-két nap szoktam végignézni az összes szolgáltató, van-e ott befizetése válló számlám, hogy lekattintom az okékat rajta. Pusztán azért, mert csoportos beszedést én többször próbáltam összekötni, és sosem működött a végén. Réig után feladtam. Hmm. Egyszerűbb az interneten fizetni tárolt bankkártyával, hiszen az működik legalább. Érdekes. Én minden csoportos beszedéssel fizetek. Ferenc, te egy felnőtt férfi hogy velem szemben. A csoportos beszedés nem az, amiben hiszek. Tehát, hogy még Jézus Krisztus második évetel is előrébb van, mint a csoportos beszedés. <laughs> Hát nézd, egy ideig én is azt hittem magamról, hogy igaz az, amit állítasz, és én valóban egy felnőtt férfi vagyok, de aztán most, amikor naptól érkezett egy levél, hogy jelentős adóhátralékom van az egyéni vállalkozásomban, én, aki kínosan ügyelek arra, hogy ha valamit, akkor a katát azt mindig nagyon rendesen fizessen be pont időben, széttárt karokkal néztem, hogy mi a jó isten van, és hát kiderült, hogy az van, hogy bankot váltottam, a, átmentem a csodálatos, fantasztikus, nagyon modern magnetbankhoz, ahol a csodálatos, fantasztikus átutalási megbízás az valahogy, hát olyan, csak olyan kicsit titkosan félve, szégyenlősen jelzi azt, hogy miután megbízást adtunk, ezt leokéztük, utána még alá is kell azt írni. Mármint, hogy tehát még egyszer rá kell kattintani, de tényleg. Úgyhogy ott volt a forgalmi naplomban az utóbbi két hónapból egy-egy ilyen kata utalási megbízás, azt hiszem rögzítés alatt, vagy valami ilyen státusszal. Tehát ez úgy ott maradt, és érdekes, nem szólt senki, hogy figyelj, itt volt, te feladtál egy ilyen megbízást, nem írtad alá, pedig biztos el akartad küldeni. nem, nem akarod aláírni, vagy valami. Tehát ezt nem mondták, hanem, hogy így, hogy így nem fizettem adót pár hónapig, mert így a Magnetbank Bank azt nem szólt, hogy még egy kattintásra szükség lenne. Hát én meg azt hittem, hogy befizettem ezeket, és ezért nyugodtan elköltöttem minden más pénzt abból a számlából, úgyhogy most, most így tegnap nagyon-nagyon fájó szívvel, egy jelentős összegtől kellett megválnom hirtelen, hogy pótoljam ezt. É, igen, ez egy érzés. Uff, nagyon rossz. De az még szarabb, hogy tényleg miért nem kaptam egy e-mailt, vagy egy notification-t, vagy valamit. Itt a rögzítésre válló tételei vannak önnek. Drága póliók. Notification-t egyébként a banki appok akkor szoktak küldeni, hogyha már előtte beléptél bele, hogy láthassad a notification-edet. Igen. Nem mondom, hogy ez nem egy Gordius-i csomó az a probléma, minden sikült azzal alakítani szoftverfejlesztés segítségével. Egyébként nem is igaz, mert az OTP, Smart Bank, az például rendszeresen szokott olyan notification-t küldeni, hogy ön már hosszabb ideje nem változtatta meg el szavát. Jó, ez így biztos? Nem akarná? És érdekes, én nem akarom. Tehát tök jó, nagy, bizony, nagy biztonságú, erős vizeim van egyébként, meg Face ID-val is azonosítom magam. Tök jó lenne, hogyha a smartbank esetleg arról küldene notificationt, hogy ön már régebb óta nem változtatta meg arcát. Nem gondolja, hogy erre szükség lenne? Az a vicc egyébként, és erről beszéltünk is valamikor egy év, amikor kiért ez a tanulmány, amit a, az amerikai szabányújtásra adott ki, arról, hogy Hát nekik volt egy ilyen jelszó ajánlásuk, hogy hogyan kell ezeket kezelni, ez amikor megjelent sem volt már igazából jó, és az összes baszogassuk a júzert, hogy cseréljen jelszót havonta, az, az erre hivatkozik. Ellenben rájöttek arra, hogy valakinek van egy hosszú, egyedi, sehol máshol nem használt jelszava, ami nem változtat meg havonta, az sokkal biztonságosabb, mint az, hogy a folyamatosan kúrogatjuk, és az, az lesz a vége, hogy a január 18-at februárban átlátszott, február 18 jelszóra, ö, ilyen módon kikerülve az, hogy három hónapra vissza nem lehet kétszer vinni az jelszó. Így, ahogy mondod, nagyon jó lenne, ha ebben már végre, de azt hiszem, hogy ez, tehát ebben, nem, ebben nem várhatunk változást, mert egyszerűen az lesz, hogy előbb fognak a, a készülékgyártók eljutni odáig, hogy ezt az egész jelszavasdit kivezetik a francba, és a mosógépben is biometrikus azonosítás lesz, nincsem hogy megtanulják a szolgáltatók, vagy hát pontosabban elköltsék azt a extra pénzt meg időt, hogy belefejlesszék a rendszerükbe, hogy hogy ne a világ legkielnyelmetlenebb módján lehessen csak kezelni. Szóval például, áh, most ez, de ez ilyen panasznapnak tűnik kicsit tényleg, de annyira nevetséges, hogy amióta van ez a e, dupla azonosítás azóta, az eddig szuper jól működő, e, mindenféle csodálatos QR-kódos beléptető rendszerekhez az kell, hogy az ember még QR-kóddal lépjen be. Belépek, és akkor küldünk önnek SMS-ben még egy kódot, ami természetesen hatjegyű, és természetesen nem választjuk el egy mondjuk ezt p 3-3 jegyet, és természetesen egy kurva hosszú mondatot köré írunk, hogy úgy kelljen megtalálni ebben a nyomorult sms azt a szerencsétlen hatjegyű kódot, hogy miért nem egy kicsit okosabban csinálják ezt? Mond meg Egy dolgot kihagytál? Hogy, és nem fejlesztettük be az abba azt, hogy kérjen hozzáférés az SMS-ekhez, hogy automatikusan be tudja olvasni a, azt a hat karakteres stringet. Igen, mert az iOS-en ezt nem lehet, de Android-on lehet. Bizony. Egyébként egy csomó mindenre Ubiqui-es azonosítást használok, mert anó két évünk amikor előfizettem a wired-re, akkor adtak hozzá uh, Ubiquit. Ez ugye valami olyas, mint egy ilyen pendrive, nem amit bedugsz a számítógépetbe, és akkor az azonosít. Igen, az, az generál kulcsot, amikor kéri tőle a jószág. Nagyon jó a Windows belépés, ez meg is írták a plugin azóta a Windows alapból támogatja ezt. Ahhoz, hogy az alapból támogatott verziót használjam, ahhoz lekéne sérelnem a teljes infrastruktúrát. Magyarul 40-ért kéne ö, eszközöket vásárolnom újra, tehát nem egyet, hanem kettőt, mert ha az egy ember az egyiket elhagyja, akkor még csak valahogy jusson vissza a rendszereiből. A magyarul megítatott vagyok, ha szakad, mert én itt nem akarok rákölteni. Ugyanígy persze. Rá lehet tanítani Google-ra, rá lehet tanítani facebook csomó mindent támogat, egy tök jó cucc. Mugliknak nem tudnám eladni. Tehát olyan embernek, aki csak használni szeretné a számítógépét, ahhoz még pont bonyolult, még pont nem elég kényelmes. Ezt most tényleg, ez szerintem reggelig tudnánk sorolni. Azt, hogy hol, hogyan van feleslegesen és ostobán megbonyolítva ez az egész rendszer, ugye az EU hadhatós támogatásával a sokadik, most tényleg a, a jó, de ne kezdjünk ebbe bele, nem akarom elkezdeni a kukikonszenteket zakogva szídni, az csak annyira ódivatú lenne, nem? Ö, next, next vált, az is mindenhol sok minden más. Hát igen, de ilyen tök mindenhol más, mindenhol kell egy ilyen plusz szituáció felismerő algoritmust futtatni az embernek, hogy itt lássa, hogy most mikor mit kell kattintani. Mindenhol másod sikerül leprogramozni az egészet. Büntetnek, hogyha ez nincs meg, és semmi értelme az egésznek azon kívül, hogy tudatosítja bennünk, hogy kukikat helyeznek el a számítógépeinken, a szerverek, de nem tudjuk, hogy mi az ugyanitt persze benne van az, hogy a piac azért ezeket direkt rossz hiszem ő valósítja meg. Tehát, hogy a kattintson a nagy zöld gombra, hogyha szeretné, hogy a Google kivegye a vesélyét, vagy keresse meg ebben a szövegben a pici nem jelölt link alatt található A betűt, ha ezt mégsem kedvelné. Én látok egy-egy jó példát, tehát van, aki rendesen megcsinálja, csak ezzel tényleg az van, hogy amikor, és most a saját gyakorlati példámat mondom, hogy amikor éppen nem tudom, óradíjban fizetem a fejlesztőimet, és, és még kétszer annyi órányi munka van előttünk, mint amennyi, a, amennyi bele volt kalkulálva a tervbe, akkor nem pont a nagyon csinosan kifaszázott szent lesz az, amire elégetünk még hat órát, meg az enyémet is, hogy kitaláljam, hogy az hogy lenne jó, vagy hogy megkeressem azt a harmadik szolgáltatót, aki nem ilyen bunkót, Kukikonszenzetet csinál, hanem jó fejt, és amit le van írva, hogy lehet ezt, lehet azt, meg lehet azt. Ferenc, azt a sírámomat előadtam már neked elégszer, hogy a szoftverfejlesztés és a bármely normális mérnöki tudomány nem ugyanúgy működik. Azt sokszor mondtad már, igen. <gül> igen. De szerintem már a hallgatók is tudják. Erre adtál ismét egy példát. Igen. Igen, tehát hogy olyan azért nincsen, hogy valaki oda hogy Jánosom, baszod, elszámoltuk az egészet, nincsen tetőbe befogázni az egész a picsába, hogy elkezd az eső. Nem baj, kiadjuk pecsben a tetőt. Hívjátok, a államtitkát vágját az szalagot előtte. Az a baj, hogy egyébként a gyakorlatban ilyen is azért viszonylag sokszor fordul elő. A, itt a közvetlen környezetünkben nem egyszer látni hasonlót, de ez tényleg helytelen. Azt én is úgy gondolom. É, igen, jó, nyilván láttuk a várkert bazárt, amit legalább háromszor adtak át, mihelyett egy kátyút betűntek előtte, hirtelen ott termett egy államtitkár egy ollóval. Igen. Figyelj. Ne, ezt hagyjuk abba, mondjunk inkább olyan dolgokat, amik működnek. Mondjuk olyan dolgot, ami máshogy szarok, jó? Jó, mondjunk olyan dolgot, ami legalább egyes aspektusaiban működő képesnek látszik. Ez a megközelítés, ez a pozitív hozzáállás, nyugat-európa vagyunk megint. A Spotify bevezetett két olyan újítást, ami iszonytatóan nagyon rohadtul jó. Az egyik, hogy eddig Spotify-ról Chromecast eszközre úgy lehetett indítani lejátszást. Hogy az emberi mobileszközről indítottam, majd utána, hogyha esetleg ő számítógépről, laptopról, bármilyen számítógép alakú eszközről szerette volna vezérelni, akkor ezt már átvehette, hogyha ugyanaz a hálózaton van. De az, hogy a laptopról elkezdjen krómkaszra játszani, hát amire az ember használja a egy egyébként, az így nem volt lehetséges, mert tehát mobile first, meg 2.0, meg digitális életstílus, meg tudok még én hülyeséget mondani. Most megoldották azt, hogy ha a számítógép előtt ülsz és a tévéden szeretnél, zenét hallgatni, vagy az arra kötött akármilyen jószágon, akkor egy kattintással ott terem a zene. Hát, forradalom. Ez jó hír. Ember a Holdon. Ember a Holdon. És ugyanilyen Ember a Holdon egyébként, amit 2019-ben egyszer már bejelentettek, vagy kinyomoztak emberek, vagy ott van benne, majd márciusban elkezdték tesztelni, majd most kiadták, viszont még mindig, sajnos egy kalapszor, az meg a group listening nevű funkció, ami az, hogy ott vagyunk egy lakásban, én berakok egy számot a Spotify eszközömön, amire hangfalak vannak kötve, ellenben valakinek eszébe jut, hogy a következő számnak valami másnak kéne lenni, akkor ne engem zavarjon borbontás közben, vagy ö, hármasba váltás közben, hanem ő bekattintja, és akkor majd az lesz a következő szám. Ö, ezt egyébként lehetett csinálni, vagy lehet csinálni fizikai közelség nélkül is, tehát hallgassuk ugyanazt, bár te a te ülsz én meg az enyémben. Ezek az ilyen megosztott karantén dolgok, mint a közös filmnézés Netflix, -e, meg hasonlók, jellemzően pluginekkel elkezdenek azért megvalósulni. Rájöttek, hogy egy csomó minden társas élmény, amit eddig úgy feltételeztek, hogy vajon a kanapén csináljuk, hogy egyáltalán nem. Ami ezzel a probléma, hogy egy UX pokot sikerült létrehozni, mert Spotify-es szoftverfejlesztők, tehát szerintem már eleget. Most megint ez van. Elvben valahol egy megosztható link létrejön amikor a mobileszközöleten elkezded ezt a csoportos hallgatás dolgot. Gyakorlatban én rövid fél óra nem találtam meg azt, hogy, hogy hol van ez a link. Ellenben a Spotify leggenerálja ezt a Spotify-os megosztós, uh, tudod, ilyen hullámformajt, hogy befotózzal, akkor, akkor felismeri. Olyan, mint a QR-kód, de nem az, mert a végén még az emberek QR-kódként használnák. Uh, ez a része tök működik, viszont ezt desktop eszközön nem lehet elkezdeni. És uh, most, amikor adás próbáltuk az egészet kattintani valahogy a barátnőmmel akkor az én küldtem neki egy képernyőmentést a telefonomról, hogy ezt a meg a másik eszközén is fotózzal egy szíves a telefonjával, és nézzük meg, hogy akkor hallja azt az elét, amit én hallgatok, mert ugye a linkküldés azt nem találtam. Ez a része működött. Amikor ő cserélt számot, akkor nála szólt az ő száma, nálam szólt az én számom. Ami hát szerintem nem az, amit terveztek csinálni. Állítólag ezt így ö, egyről a kettőre nem tették elérhetővé mindenki vé, mindenkinél. Ja, mind prémium előfizetők vagyunk, ugyanaz a fiókhoz tartozunk. Remélem, hogy ezen javítanak majd, mert én igazából azt a megoldást keresem, amikor mitől ketten, 3 4 élünk egy autóban, egy jószág rá van kötve a bluetooth as kiangosító hangfal akármi, amin a zene szól, és euh, mivel ugyanezen a jószágon fut egyébként a navigáció jellemzően az én telefonomon, akkor ne az legyen, hogy én miközben pályázok, aközben rakom be a számokat, meg beszélgetünk akármi, ha majd bárki be tudjon hajítani egy nótát a következőnek. Nem egy nagy kérés, nem egy szoftverfejlesztésnek nem megoldhatatlan probléma, nem a hideg fúzió, nem a marsra szállás, hanem egy egy gombos kéne lenni. És most megoldották úgy, hogy valójában nem működjön. Az a baj, hogy amit mondtál arról, két dolog is eszembe jutott egyrészt a marsra szállás, másrészt a csoportos hallgatás. Melyikkel kezdjem? A csoportos hallgatással, a marsra rá fogok kérdezni. Értem. A csoportos hallgatás egy új social network formájában kerül az horrunk elé, amit eh, cappuccino neveztek el a fejlesztők, és nagyon-nagyon tetszik nekem tulajdonképpen, és nem csak azért, mert podcast van benne. A Cappuccino azt tudja, hogy eh, ha mindenféle ismerőseid és te magad is bejelentkezel ebbe a szolgáltatásba, ami egyébként egy app, egy telefonosabb természetesen, akkor mindenki rövid hangüzeneteket, maximum három perces hangüzeneteket tud hagyni ebben a csoportban, amiből ez a kapucino összerak egy mixet, és minden reggel nyolckor elküldi, mint egy friss podcast epizódot a csoport tagjainak rövid üzeneteit szépen egymás után fűzve aláfestő zenével, ami egyébként egyelőre egy kicsit hangosabb a kelleténél, de ez tulajdonképpen mindegy is. Szóval ilyen, ilyen hangüzenetekből összerakott mini podcast automatizálás, hogy úgy beszélgethessünk egymással, hogy egyébként nem beszélgetünk egymással, hanem üzeneteket küldünk, de csoportosan tesszük ezt. Tehát ez lehet, érted, egy zenekar, akiknek ötletei vannak, és mindenki elmondja, hogy előző este mi jutott eszébe, lehet egy projekt, lehet egy baráti társaság, küldözgethetnek egymásnak az emberek vicceket, vagy mit láttam tegnap? Annyi, annyi mindenre jó, szerintem nagyon menő, és kicsit attól félek, hogy ebből, ebből nem lesz semmi, mert hogy ez is egy social network, mindenkinek be kéne lépni, az ismerősöknek is be kéne lépni, tényleg üzengetni kéne egymásnak, meg kéne ugdani azt a creepy szituációt, hogy, hogy este magam elé el a telefonomat, és elkezdek hozzá beszélni úgy, hogy nincs is ott senki, és elmesélek valamit egy csoportnak, és mindig átgondolom, hogy kik is vannak benne ebben a csoportban, ezt most mondhatom. Szóval, hogy vannak akadályok, hogy működjön, de nagyon-nagyon vonzó nekem, úgyhogy eh, kedves hallgatók, cappuccino, és megfontoljuk, hogy esetleg ne csináljunk egy eh, cappuccino csoportot a Meti Heteor hallgatóinak és készítőinek. Hát, ha ez 50 plusz egy szavazat kell, akkor elvesztetted. Áú! Oh. Uh. Egyébként nem, nem teljesen rossz a dolog. Az, hogy momentán használhatatlan, az egy, az egy dolog. Kipróbáltuk adás előtt, az a probléma, hogy Ferencet nem lehetett hallani a háttérzenén keresztül. Á, de ez, arról azt tehetett igazán, hogy az apa az azt mondta, hogy tegyem be a fülhallgatómat, és úgy kezdjem el használni. És így hirtelen körülnéztem, és a, a True Wireless volt a a kéznél, amiről már sokszor beszéltem itt, amiről tudjuk, hogy remekül szól, de a mikrofonja egy ijesztő ocsmánság, és azon keresztül rögzítettük ezt a szöveget, szóval szerintem az lehetett a baj. Szerintem működik technikailag, de ezt majd még kipróbáljuk. Megkockáztatnám azért azt, hogy, hogy általában véve a lakossági hangeszközök azok inkább rosszak, mint jók. És ez egyik korlátja. A másik egyébként a társas korlátja ennek a dolognak a mekkora a csoport, és hányszor három perc az a az a reggeli izé, newsflash, ami átmegy. Mert hogy 6-8-9 percet meghallgat az ember, hogyha másfél órán keresztül beszél a teljes csoport. Arra, hát akkor hogy azt nem, igen. Akkor az ott, az ott a vége. Távkapcsolatban, egy csomó helyen, családban ez tök jó lehet. Ez mind olyan pici piac, amire egy kockázatőképpől felépített ap képtelen építeni. Ha ezt egy ember fejleszteni, aki azt mondja, hogy srácok, ez a hobby projektem, is mellette kóder vagyok a Google-nél, és nem fogom eladni becsült szó, akkor állva tapsolnék az útszélén, ahogy áthalad a célvonalon. Így, hogy, hogy a Product Hunt on találtad meg, így azt hiszem, hogy ezt másfél belül be fogják zárni, vagy eladják valami különlegesen lelketlen audiós cégnek, mint a Spotify. Az ötlet nem rossz. Ez lehet, de valóban most még, még ki is nyitottál nekem új kapukat, tehát tényleg a, főleg mondjuk az olyan országokban, mint az USA, ahol a családok jellemzően egymástól több államnyi távolságra élnek, és mindenki elég mobil ahhoz, hogy ide-oda vándorolnak. Ez egy tök jó kapcsolattartási eszköz lehet, de mondjuk egy ilyen, egy kismama, aki a, a babát várja, és ennek az újdonságairól számol be a barátnőjének, vagy akár a családjának. Tök jó, nagyon tetszik, ezzel sok mindent lehetne kezdeni. Úgyhogy én azért ki akarom próbálni, és még egy dolgot akarok erre mondani, hogy ugyanakkor azt látom, nem ugyanakkor, csak azt látom, hogy a tinédzserek, azok ma már nem úgy messzengereznek ám, hogy írogatnak egymásnak, úgy is, de sokszor lusták arra, hogy írjanak, és inkább hangüzeneteket küldezgetnek egymásnak, ami elég közel van ahhoz. Vagy szóval, hogy mondjam, logikusabbá teszi, a cappuccino a, a az elképzelését arról, hogy hangüzeneteket küldünk egymásnak. Ebben van némi igazad, ugyanakkor meg ez a, az egy az egyben fogyasztható médiá problémáját veti fel. Tehát, hogyha valaki három percig beszél hozzád, akkor azt neked három perc meghallgatnod. Ez igaz. És e, van egy olyan egyébként, azt hiszem teljesen megalapozatlan, vagy legalábbis tudományosan nem bizonyítható nyelv kialakulás elmélet, hogy a, a nyelv azért jött létre, mert az emberi közösségek felléptek arra a szintre, ahol már annyi főből állt a mm, csorda, hogy a, a kurkászással nem lehetett a társas igényeket kiszolgálni. Tehát nem lehet mindenkihez odaülni és átfésülni a haját, kellett valami más. Mint mondtam, tudományosan teljesen bizonyítatlan, de a nyelv keletkezés elméletem, a nyelv kialakulás elméletem, azt hiszem mindegyike teljesen bizonyítatlan. És hogy ezt a társas kurkászás szerepet, Estünkben a beszéd, a fecsegés, a pletyka tölti be. Ugyanakkor ennek is van egy felső határa, hogy mennyit szánsz rá. És ennek a határnak a megtalálása, meg ennek az áthágása az, ami szerintem nagy kérdés. Tehát az, hogy mi egy podcastban, amit felveszünk heti egyszer, és egy teljesen más szituáciáról szól, és más, másra használjuk, azzal elkérünk a hallgatóktól heti másfél órát. Ha egy kisebb csoport, nem tudom, hogy öt heti ennél sokkal több órát kér el, akkor akkor nagyon hasznosnak kell lenni, akkor nagyon működnie kell az egésznek, hogy ezt, ezt az időt ki is fizessék. Mert az idő előbb-utóbb, hanem kis tínédzserként, akkor majd nagy tínédzserként, vagy később drága erőforrásá fog válni. Meglátjuk. Igazad van, de azt is látom ugyanakkor, hogy mi hajlamosak vagyunk nagy hülyeségekre is elpazarolni ezt a nagyon drága erőforrást, ha éppen ahhoz van kedvünk. Szóval még a legelfoglaltabb emberek is olykor csinálnak akkora hülyeségeket. Hogy ne mondjam, sok elfoglalt ember attól elfoglalt, hogy iszonyul lassan csinál meg dolgokat, mármint, hogy nagyon bonyolultul csinál meg egyébként egyszerűbben is megcsinálható dolgokat, és azért teszi ezt így, mert megszokott egy módszert, amit egyszer kitalált, és nem néz utána, hogy hogy lehetne gyorsabban. Ha ezen elkezdünk tovább menni, akkor az önmagában egy-két adás, mert hogy erre van válasz, hogy ilyen és, amikor az ember arról alvas könyveket Órákon keresztül megnéz előadásokat, meg olyan szörjetek dolgokat, mint a tettek, hogy eh, hogyan verhet be egy szöget eh, egy másodperccel gyorsabban. És mét erre elcseszted, hogy másfél órát, meg kiszámolt, még száz szöget kell bevenni életedben, akkor érezheted azt, hogy te hatékonyabb vagy, eh, ellenben nem biztos, hogy nyertél vele. Hát ez az egyik fele, a másik fele viszont az, amikor, amikor tíz éve ugyanúgy mondjuk irodát kézzel az egyik Excel táblából, a másik Excel táblába az értékeket, mert soha nem volt időd rá, hogy utána nézzél annak, hogy hogyan lehet átmásolni egyben az egészet, vagy mondjuk hogyan lehet hivatkozni az egyik Excel táblából, a másik Excel táblába egy cellára. Igen, ebben egy egyrészt teljesen igazad van, másrészt nyilván létezik bennem egy mély és szinte teljesen megalapozatlan elfogultság az Excel-lel szemben. Amennyiben, hogyha a munkád egy részét azt teszik ki, hogy Excel táblákban masszírozol számokat, akkor letértél a bölcsesség útjáról. Bocsánat, hát ez, na jó, de ez most ez egy mellékszál. Ettől még, most az Excel-t bármivel behelyettesítheted. Millió olyan tevékenységet látunk, amit emberek valahogy csinálnak. Például mindig ugyanazon az úton mennek A-ból B-be kocsival, akkor is, amikor már egyébként elkészült a, a shortcut, de mivel megszokták, ezért arra mennek. Ú, uh, ez megint kinyit egy nagy témát, és közben meg kell keresem egy Douglas Dems szöveget. Meg is van. Olvasad te a daglasz az utoljára látható című egyik zseniális uh, művét, amely, amely állatvédelemről szól, nem pedig uh, hülyeségről, meg 42-es számról meg tól, amit szoktak tőle idézni. Nem. A lényeg a következő, hogy a lábastyúk, ami egy nagyon okos állat, és az optimalizációt az evolúció bizonyos pontján tökére fejlesztette, úgy költi ki a tojásait, hogy ás egy rohadt nagy lyukot, azt megtölti növényekkel, a elkezdenek csendesen rohadni, ez befedi dolgokkal, ennek a közepébe lerakja a tojást, és innentől kezdve már csak azt kell menedzselnie, hogy a rohadásnak a hőmérséklet az megfelelő legyen. Tehát amikor túl meleg, akkor elvesz belőle anyagot, amikor túl hideg, akkor rárak anyagot, és ilyen módon nem ül ott a tojása, mint a hülyék, hanem elmegy moziba és kanniolótot játszani, a tojások pedig kelnek maguktól. És amikor ezzel, ezzel szembesült Edemsz Egyszer is akkor azt írja, hogy időmény vidámórácskát egyszer egy olyan program írásával töltöttem, ami pillanatok alatt kiszámítja egy halam térfogatát. Csinos, is program lett, mindenféle pop-up menükkel és egyéb hasznos beállítás lehetőségekkel, hogy amennyiben a jövőben egy hasonló lábaros lyukfészekre bukkannék, alapvető méretei betemplálásával a számítógépen másodperc tördékkel ad képes legyen meghatározni a térfogatát, és ez fantasztikus időmegtakarítás. A dolog árnyoldala, hogy nem valószínű, hogy jövőben akármikor is szükségem lesz egy lábastyúk, lábastyúkfészek térfogatának kiszámítására, de ez igazából mellékes. Ismertem ezt a szöveget mégiscsak, és azt gondolom, hogy értem az iróniát egyfelől, másfelől viszont néha tényleg az van, hogy az, azért, az ember azért old meg egy problémát, mert az a probléma megoldása vár, és nem azért, mert ennek van értelme, vagy ez van haszna hogy megoldjuk azt a problémát, lehet, hogy aztán egy másik problémát, amit tényleg meg kell oldani, így könnyebben tudunk megcsinálni. Szerintem jó néha olyan problémákat is megoldani, amik egyébként nem szorulnak ez elvégzésre. Igen, egy dolgot kell nagyon biztosan tudni, ez pontból beszélgetem fórumon, erről egyébként különböző emberekkel. Ott a háromdíjonttó építés volt alapvetően a téma, majd annak el a, a világ mélyebb megismerése felé, és nem, nem építek háromdíjonttót. Ennyi idő nekem sincsen. Hogy az ember el tudja dönteni, meg az életének az egyik problémájával szembesül, hogy az aradott válasszal egy új hobbit talált magának, vagy egy megoldást szeretne elérni. És hogy ne keverjük össze a kettőt. Tehát, hogy valaki szeretne nyomtatni egy. Egy kabátakasztót, akkor elmegy a boltba, vesz egy kabátakasztót, vagy elmegy a boltba vesz egy két három néptot, és kimtatja a kabátakasztót. Ha egy hobbit szeretne, akkor nyilván megrendeli a léptető motorokat és a menetes szárat, és elkezdi összerakni az egészet. De azért azt tudjuk, hogy ez a kettő ez. Nem, nem is ugyanaz a problémakör. Hát persze, de hát ez, mint te, de ez pont így van, ahogy mondtad. Tehát, Ha autót akarok, akkor veszek egy autót, vagy hobbit akarok, akkor veszek egy öreg autót. Pontosan. Hát ez így megy. Igen. Na, egyébként az, ebben a beszélgetésben az autót az pont én dobtam be, hogy, hogy a, az összes autós kártya, autót meg tudnám vásárolni gyerekkoromban, amiből vágytam a boxra. És e, az embernek ilyenkor arról kell magát meggyőzni, hogy, hogy raktól nem egy hobbira van szüksége, vagy ha arra, akkor ezt tudja, hanem egy olyan tuzból, ami elvisz A-ból B-be, ahol B-ben lefekszünk a tónak a partjára, és nézzük a felhőket. Miért a B-be eljutás a kérdés, onnantól kezdve azért korlátozottabb a választási lehetőség, vagy más a. Más a Na, a választókónak a szetje. Ez így van, a Mani Haste című sorozat első részeinek egyikében folyik le az a beszélgetés, ahol a nagy pénzrablásra készülő bandatagok beszélgetnek egy asztal körül, hogy ki mit tesz majd a rengeteg pénzével, és mindenki mond mindenféle dolgokat, hogy vesz itt meg ilyesmi, majd a banda, hát mondjuk úgy, hogy akciófőnöke, azt mondja, hogy ő egy 250 hektáros provenci birtokat szőlőbirtokot akar venni, hogy ott bort termelhessen. És az egyik kis nyikhaj, verőlegény megkérdezi, de hát miért? Hát bármelyik bort megveheted. Miért te akarod csinálni? Minek vesződni vele? Mert az művészet, mondja a banda főnöke. És én teljesen értem, hogy amikor annyi pénzed van, hogy csak na, akkor akár csinálhatod is magadnak a bort. De az valóban inkább csak hobbi. Ha jó bort akarok inni, akkor nem veszek egy szőlőbirtokot. De ha igen, ha nem keresd egy parkoló, de a előtt adásunkat nem de egyébként. De támogathatná, igen. Igen, el tudnánk viselni. de a Money hol jártok? A legelején. A Money nagyon hosszan ellenállt annak, hogy mindenféle biztatások ellenére is megnézzük, de most eljött a pillanat, és hát elég kellemetlen volt félbeszakítani ezt a nagyon jól induló gyakorlatot azért, hogy adást vegyünk fel. Minden körülmények között jelez majd ö, adásban is ö, valamilyen módon. Például, ha hátad mögött szaladgálna egy ö, filmesztelen férfi vörös zászlóval, az egy megfelelő jelzés lenne. Amikor eljutsz addig a pontig, amikor ö, társaságilag éneklik a Bella chao az egy csodálatos filmes pillanat. Rendben, fel fogom tenni majd olyankor a kezemet, de abban maradtunk, hogy majd beszélünk a Marsról is. Igen, a Marsról, bár előtte még van egy chromecast kapcsolódó dolgom, azt gyorsan elmondanám, mert az, az ilyen három mondat. Ferenc, tudtad tudta te azt, hogy VLC-ből piszok egyszerűen lehet chromecast streamelni? Igen, azt hiszem tudtam, de valahogy ez engem sose érdekelt, vagy nagyon-nagyon kevésszer, inkább úgy mondom. Ö, nekem sem sokszor merült fel, de most ott ilyen otthoni hálózat át vagyok, tehát vannak dolgok, amik működnek, és mások még nem látják egymást. És tegnap este felmerült az, hogy a családomnak mégis valamilyen módon kéne filmet sugározom a televízióra. És az egyik lehetőség az hogy mint a Földbűvesek, felmásolom egy penrárra és bedugom a tévébe, lássuk be, ezt nem csinálja, kultúrember. A másik az, hogy valahogy megmókolom, hogy legyen benne hálózat is, és magamat szophatom halára. Ez a B volt a megoldás, majd rájöttem arra, hogy azt mondom a Chromecastnak, hogy a megjelenítő ne a monitor legyen, hanem az a távoli eszköz a hálózaton, amit ő már amúgy lát, és elkezdett működni. Hát mondom, a jövőben élünk. Igen, a Chromcast az egy működő technológia. És egyre több minden támogatja. Vagy igen, vagy nem, de többnyire támogatja. Igen, nagyon baba. mindig rácsodálkozom. Most azóta beszereztem még egyet ö, otthon a Miskolcra, ahol már volt egy, de most, most már kettő van minden tévén, mert hogy ahhoz képest, hogy mennyire bekerül, és hogy mennyire nem okosak az otthoni tévék, ahhoz képest, hát piszak gyorsan fel lehet okosítani, és onnantól a minden, minden játszik. Tudod mi az, ami a legkevésbé sem működik igazán jól Chromecaston keresztül? A fotóknak a, tehát a Google Fotosban tárolt fotóknak a megnézegetése a Chromecaston keresztül megy valamelyest, úgy jobbára többnyire valami átmegy, de rossz a minőség, eldobálja, nem, vál, nem lapoz néha. Szóval amikor az ember szeretné megmutatni mondjuk a családjának azt, hogy milyen fotókat készített a nyaraláson, akkor erre adná magát, hogy a legegyszerűbb megoldás, hogy kivetítjük a tévére. De ezt valahogy sem telefonról, sem laptopról nem szokott igazán jól sikerülni, úgyhogy id után feladom. Annál is inkább, mert a Chromecast támogatással egyébként teljes mértékben bíró Mi Box, amit a tévéhez van hozzádugva, az valamiért minden mást tud chromecast de fotót laptopról azt nem tud. De ez a baj ezzel a platformában hogyha ugyanazt fejleszteni a, a Google fotózt, mint amely cég fejleszti a Chromecast-at, De ugyanaz fejleszti. Bocsánat, annyira magas volt, nem tudtam feldobni még magasabbra. Igen, igen, sőt, ugye ezt a Chrome böngészőből próbálja az ember, hiszen csak abban van Chromecast támogatás, és valahogy jó lehet, hogy már egy ideje próbáltam csak, és most sikerülne, ne fenyítsetek meg, kedves hallgatók, ez mégsem így volna. Mert a Chromecast egyébként jó megszeretjük meg minden, Ellenben egyébként a, a, az Ambient, ami ez a be van kapcsolva a tévét, de nem játszódik rajta semmi, bódja ennek az eszköznek, az Flickerrel közel tökéletesen működik együtt. Beállítottam az utazós albumjaimat, játszi ilyenkor körbe-körbe, és időnként így megállok, mint a hülye a az hogy te kurva jó kép kicsinált ezt. Ja, én! <háha> igen. A marsat akarom. Marsat akarok. Mars-mars-mars. Igen, na, a mars marsaszállásról volt szó, amely persze pontosítanék gyorsan, hogy aki felháborodott egy fél óra vezet, amikor szóba hoztam, a Marsaszállás nem egyszerű, nem, nem bonyolult. Tehát egy embert, aztán, annyiért, de leraktuk már távirányítós autóval. Tehát nem fog az ember. A marson életben maradás az, ami egy komolyabb kérdésnek tűnik. Egyfelől. Ugye az aktualitását az adja, hogy a héten indított Kína egy rakétát, rajta egy Marsra szálló egységgel, meg egy roverrel. Úgyhogy nem is tudom, három vagy kilenc hónap múlva fogod elérni, mert nem emlékszem. Talán három hónap múlva inkább a kilences sok lenne. Ez a következő csang-e, ugye? Azt hiszem igen. Ez a kínai űrprogram egyébként nagyon tanulságos. Tehát, hogy tényleg apró lépésekben úgy építettek fel egy űrprogramot, hogy most már marsra mennek. ügyes. Na de ez csak tényleg egyfajta -egy apró adott ahhoz, hogy nem tudom miért, talán azért, mert ezt a hírt olvastam, de szembejött velem a Youtube-ban egy olyan videó, ami a NASA különböző Mars rovereinek a, a 4K-s felvételeit fűzte össze egyébként mesterségesen, tehát fényképekből összerendelve videóvá. Úgyhogy egy ilyen, egy ilyen városnéző túra 10 percben a Mars különböző pontjain, amit a Curiosity meg a másik két rover, most nem itt be a neve képeiből vettek fel, ugye azt is elmondják közben, hogy azért nincs élő videóközetítés a marstról, mert 32 kilobit per szekundummal tudnak sugározni, és egy nap 8 perc van arra, hogy, hogy tehát nyolc percig látja a, a bolygóról a másik bolygót az eszköz, úgyhogy az alatt elég keveset lehet áttolni, ezért aztán fényképek jönnek, de abból össze lehet rakni okos videókat, Tulajdonképpen így megigézve bámultam azt, hogy milyen, tehát hogy hogy néz ki a mars. És majd belinkeljük az adásnaplóba, szerintem érdemes, ha még valaki nem nézte meg, akkor érdemes megnézni, mert hát az én fejemben legalábbis ez a nem a földbolygón levő eszközök által készített kép, az mindig úgy néz ki, mint hogyha holdon lennénk, napsütéstől csillámlóan fénylő felület, mármint hogy holdpor, ami tök szürke, és fölötte a fekete volt. És a mars a legkevésbé sem ilyen. A mars olyan, mintha itt lennénk valami sivatagban kicsit furcsák a színek, de ez azt hiszem egyébként nem is azért van, mert hogy furcsák a színek, hanem, hanem azért, mert van valamilyen názás názas átszínező technológia, amitől jobban látszanak a felszíni dolgok. Ez van majd itt zárójelem. De, tehát, hogy ha valaki el akarja képzelni, akkor a kiskunság homokviharban kb. ez az, amit keresünk naplement, De nem, nem, nem, hanem inkább ilyen, ilyen sivatag, ilyen, ilyen sziklasivatag, vagy kősivatag, nagy hegyvonulatok van abszolút ilyen, például vannak homokdűnék, meg vannak ilyen, ilyen szél alakította homokdombok. És akkor ebből ugye az ember, oké, okay, tudtam, hogy van légkör a marson, csak ré, vékonyabb, mint vagy hát ritkább, mint a földön. De az valahogy úgy, azt is tudtam, hogy vannak homokviharok, de azért ez mégse volt meg, hogy de tényleg ott fúj a szél, és az úgy csinál ilyen homokullámokat, meg repedezik a föld, meg hogy jeget lehet látni. Még őrület, őrület, hogy teljesen olyan földszerűen néz ki, egy olyan furcsa földnek néz ki a mars. Hát ott konkrétan egészen kurva rossz idő van. Nincs nagyon jó idő, igen. Tehát hol nagyon hideg van, hol nagyon meleg amihez képest a, nem tudom, a déli sark az egy barátságos nyaraló vezet. Hát igen, mert ugye ez a vékony légkör, ez, illetve ritkás légkör, ez nem olyan jó hőszigetelő. A másik pedig, hogy tudod-e, hogy a, az első marsról készült színes kép, azt konkrétan kézzel festették. Ó, oh, ne! De, de nem akárhogyan, lekülte a számsorokat a, az a szonda, amit fellőttek 1965-ben. Ez a Mariner 4-es volt, közben megtaláltam a cuccot, és ők kinyomtatták ezt a számsort, és a, a tudósok azok tudták, hogy ha 50-től 45-ig van, akkor az a sötét barna, ha 45-től 40-ig, akkor az a ilyen vörös, 40-től 35-ig okker, és a végén ez lefelé 25-től 20-ig ez nagyjából a pisi sárga szín. És fogták ezt a számokat és fekete félelzatokat tartalmazó képet, és elkezdték hát kb. zsírkétával beszínezni, és így van az első marsi fotó. Nagyon tanulságos Szóval érdemes körülnézni a Marson, de olyannyira, hogy én nekem például már ahhoz is kedvem támad, hogy elolvassam az, hogy mi újság van a Marson. Utána nézek a, a víz jelenlétének, a jégnek, a különféle geometriai, a geológiai, nem geometriai, a geológiai forrásoknak. a háromszög, a Marson is háromszög. Igen, igen, igen, ez jó hír. Még ha egy kicsit jobban is hajlik talán. Valóban. Szóval a Mars nagyon menő, és oda most küldött egy elég jó kis rovert, tehát marsjárót Kína. De azt olvastam egyébként még, hogy a NASA is készül küldeni valamit, vagy már éppen küldőfélben van. Lényeg a lényeg, hogy olyan marsjárót küldenek, aminek van egy saját kis helikoptere, gondolom drónja valójában, csak ott az a kihívás, hogy sokkal gyorsabban kell pörögni a rotornak ahhoz, hogy ez a drón a levegőben maradhasson. De és hogy azért lesz saját drónja a rovernek, hogy meg tudja nézni, hogy, tehát föl tudja menni és körül tudja nézni, hogy amerre haladunk, ott nincs -e valami olyan homok csapda, amiben aztán el tud veszni, vagy bele tud ragadni a, a rover, mint ahogy az egyik marsjáró tette. Még egyébként az az információ ragad bennem, hogy, hogy így járt a, a három mars, Náza marsjáróból a középső. Ha megvertek, sem jut most a szembe a neve, de kell, majd biztos mindjárt kisegít engem. És hogy ő valami 5-6 évig járkált csak, de a legrégebbi, az valami 14 éven át ment fel alá és töltötte újra a napelemeit a legrégebbi talán spirit volt, a mostani, a legfrissebb a curiosity, és akkor most kéne tudni, mi a középső, nem fogom tudni. Nem baj, majd a hallgatók csoportosan kiáltják, vagy ha nem, akkor megállítják az adást, és utána googliznak nevermind, nem is olyan fontos. A lényeg, hogy nagyon érdekes dolgokat lehet olvasni a NASA Mars járóiról, meg a Marsról go for it. Ö, és ha már neki láttak olvasni, akkor van egy hír, amit nem olvastam, mert csak a címét láttam, ez a klasszikus magyar internetszettő tájékozódási forma. Magunk is védkesek vagyunk időnként benne. Amennyiben elkezdték összeszerelni az ITER uh, reaktor és az ITER reaktor az, ami fúziós elven alapul, és ha egyszer elkészül, amitől mindig pont 30 évre vagyunk, akkor az nagyon jó lesz majd az emberiségnek. Most legalább ott, ott járunk, hogy az aljzatbeton akkor ki van öntve, a vasat azt lekezelték uh, rosdamaróval, lassan reaktor is lesz benne tök izgalmas, mindenképpen nézetek utána, majd mi is beszélünk róla még egyszer, bár csak azért is, mert, mert tud megbízható energiát, ha tud megbízható módon energiát termelni, akkor ez egy nagyon jó cucc, mert a fúziós erőműveknek a, a kimenete az ha jól emlékszem, akkor egyrészt villanyára, másrészt meg kb. víz, szemben az atomerőműveknek, a fissziós erőműveknek a mindenféle szar, el kell temetni százezer évre. Nagy beton szarkofágokban. Igen, és felírni azt, hogy kedves utódunk lehet, hogy te már ezt nem érted, de akkor se itt. Közben utána néztem a, a Spirit és a Curiosity között az Opportunity volt az a marsáró, a Spirit az, ami 7 évig ment, és egyébként a Spirit meg az Opportunity egymáshoz képest hát egy szűk hónappal szálltak le a Marson mind a kettő 2003 ban landolt. A Spirit az ment 7 évig, a, az Opportunity az 16 évig közlekedett, majdnem 16-ig úgyhogy megvan mind a három név, és hát elég fájdalmas, mert a, az új Nazarovernek a neve, amit majd most fognak küldeni, az a most az elvileg július 30-án le kellett volna szálljon, vagy tervezték lesz el, most ezt nem is értem egészen. Mindenesetre az Perseverance-nek hívják, ami sokkal nehezebben kimondható, mint a Curiosity. Érdekes, mint direkt ilyen fura neveket választanának, amit nehezen tud kimondani a magyar tudós. De viszont fel lehet ilyen angolszász típusú betűzési versenyeken adni, hogy akkor most legyen szíves a perseverance betűzni elbe elbetűzni pontért. <gül> Igen. Egyébként nyilván Perseverancia, bármely latin gyökerű szóban le lehet követni ezt a merilletet a nyelvenlen. És a Wikipedia azt írja róla, hogy, hogy ami a, a sikeres Curiosity designon alapul, és azt tervezik, hogy 2020. július 30-án fog leszállni, ami azt jelenti, hogy két nap múlva. Nem tudok erről, hogy két nap múlva várható lenne egy náza leszállása a Marson. Lehet, hogy ez kicsit idejét múlta. Lehet, hogy csúszik. Annyi, annyi minden csúszik. Ö, többek között, a James Webb Space telescope a kilövése is, vagy felbocsátása is, ha jól emlékszem, akkor azt is arra, valami hét hónappal. Kilövést még csak értem, de egy leszállás, egy marsi leszállás, azt miért kéne akadályozza a pandémia. Mondjuk lehet, hogy azért, mert három hónapja kellett volna hozzá fellőni, és azt csúsztatták el. Valami szó, hogy egy navigációs félmondatom megint csak. Hétvégén a Tisza mellett jártunk, és hogy mondod ezt korábban, hogy, hogy az ember ugyanazon az útvonalon jár a helyett, hogy megtanulná, hogy mi az újabb, gyorsabb. Amiből, ha jól emlékszem, volt is, volt is több alkalommal feszültség, amikor a vazet talált egy gyorsabb utat és ez azt jelentette, hogy egy korábban nyugodt külvárosi utcán hirtelen átment egy autópálya vagy legalábbis egy autópályányi forgalom, és a helyiek ezt mindig nehezen szokták viselni, amikor megjelennek a mindenféle autók ott, ahol ők korábban a szomszédokkal beszélgettek a fűnyéres titkairól. Na most én úgy mentem Tisza sülyre egyébként, hogy elhittem a Véznek, hogy mi a rövid út. Ami egy darbik tökéletesen jól. Működött kis járszági falvakon gurultunk keresztül, nagy boldogsággal a szívünkben. Majd találtam egy olyan négyszemegyű utat, ami Tisza nem... Jász Ladányt talán köti össze tiszasújjel, ami hát nem egy túl jó út. Amint a gyermekfürdetőkádméletű hát kátyúk vannak benne, amiben nem, hogy a féltenget kihanem ki, hanem az autó tűnik el úgy, hogy nem látszik ki a teteje. Ezeket kettesben kerülgettem tízzel, mint egy mint három kilométeren keresztül. Sem boldog, sem pedig elégedett, sem pedig zorkoztató nem volt -e. ez a része az útnak. És gondoltam, hogy hát ez most ment tönkre, tehát hogy volt ott egy kisebb metaverzápor a lőző este, és azért mondta Vész, hogy erre jöjjek, mert neki még nem szóltak róla. De nem, valahogy 8 éve pont ugyanilyen rossz ez az út, és mégis ráterelt. Mert, ahogy a legrövidebb úton mennyi algoritmuson beállítva van nálam, vagy a leggyorsabban. És az, hogy ott én 3 km keresztül őszülök, nem tudom, én egy fél felnyit, attól még ez egy gyors út, hiszen a maradékot azt, nem tudom, én 10 km-re meg. Minden esetre ez megint az, hogy a, az algoritmus próbált okos lenni, egy bizonyos kritériumrendszer mentén okos is volt, ellenben nagyon nem emberbarát. Visszafelé a nagyobb kerülővel, plusz 10 kilométer szónok érintésével mentünk, ami sokkal gyorsabb volt, plusz sokkal kevésbé terhelő. A vészt egy, szokták kritikák érni manapság, mint hogyha nem tartan a lépést a valósággal. De mivel én nem használom, ezért nem merem igazán szidni, mert Hát, hát, nincs igazam. Bátorsággal szidom bármikor. Ö, ellenben, ellenben ez pont egy olyan dolog, amit így historikusan már illene tudnia. Szerintem is, de ha már a historiát említed, akkor most már közben utána néztem, és a Perseverance-nak a kilövési dátuma a 2020. július 30, tehát holnap után, ami oda van írva, az is a viki szócikben, hogy ideális esetben, úgyhogy lehet, hogy azt is halasztják minden esetre, most fogják felülni, ami viszont vicces, hogy leszállni meg 2021. február 18-án tervezik, ami azt jelenti, hogy hét hónapig fog odafele menni. Úgyhogy csak a hét a hónap a, az odaútra jó szám, és nem a három. És az ő helikopterét azt hogy hívják? Azt úgy hívják, hogy basszus, nem tudom, hogy hogy hívják valami i-betűs neve, annak is valamilyen y-ra végződő vicces neve. Ingenuity igen, így hívják a kapterét. És az elnyitottunk oda, hogy valószínűleg akkor ilyen jól hangzó, ö, szép jelentésű, ö, fontos, ö, személyes tulajdonságokról nevezik el ezeket a rovereket, nem pedig történelmi hajók után. Bár a spirit ezzel ebből kivétel volt talán, hiszen az nem, nem az. De hogy korábban ugye volt az, ilyen felfedező hajókat elneveztek Endurance-nek meg hasonlónak, ami, amit utána tovább vittek más eszközök. Viszont most meggooglítam, és Perseverance-ből igazából nem volt híres hajó például. Úgyhogy simán csak ez a kitartás rover, bízunk abban, hogy jól fog működni ott fent a porban. Mit jelent egyébként a Perseverance kifejezés? Hát ilyen, ilyen uh, kitartás erős motiváció arra, hogy elérd a célodat. Aha. Erős motiváció. Fantasztikus. Szeretném is, hogyha így neveznének egy eszközt, hogy erős motiváció. Kicsit olyan, mint az a háromnevű skifi szerző, akinél minden űrhajót valami egészen ostoba módon hívnak. Közben megtaláltam rá a magyar szót, szótárságítség, álhatatosság. Álhatatosság. Na jó, így egyen jobb. Hát így is olyan, tőled a puritánok adtak ilyen neveket, hogy izé, az Urat, meg meghasonlók. Hát ez kb. ez. Na jó, csak az előbb emlegetett kifi sem jobb sokkal, ahol meg nem is tudom, úgy hívják, hogy, úgy hívják az űrajókat, hogy rázda segged Mary Jane. Uh, Janem banks a kultúra regényéről beszélünk, kedves hallgatók, és azért mondjuk a csavard lazára klipper, az a legfaszább hajónével, mint valaha valaki leírt. Ezek jó nevek, igen, csak van amelyiket marra néz főleg úgy emlegetni, mint egy, mint a négyes hatost. Illetve van a csatahajó diplomata nevű csapásmérőegység, ami, ami a másiknak kedvencem. Ezt a brit birodalom hosszan gyakorolt, amikor beállunk egy-két csatahajóval a megfelelő kikötőbe, majd pedig felkínáljuk a feltételeinket, az ágyukat a fontosabb épületek felé irányozva. Ez állítólag egyébként az ember szavának különösen nagyobb hitelt ad, vagy az állításait segít alátámasztani materiális érvekkel, ahol a matéria többnyire ólom. Vagy bronz. Úgy-úgy. Na de! Menjünk tovább. Szeretnék hozni végre egy ilyen rendes tech-biznisz hírt is. Szerintem kamaszok és kis tínédzserek milliói, de százmilliói kaptak a fejükhöz, amikor azt olvasták, hogy az Egyesült Államok komolyan fontolgatja a TikTok betiltását. Kb. ugyanazon érvek mentén, mint a Huawei-t tiltották, hiszen egy kínai tulajdonú vállalat a Bidens, nem, egy kínai vállalat a Bidens tulajdonolja a TikTokot, aminek azt hiszem 1,3 milliárd felhasználója van most éppen szerte a világon, és felmerült, hogy ez a TikTok, ez, ez hát ide-oda befolyásolgatja a világot egy kicsit, vagy hát mondjuk, hogy valamiféle terepe tud lenni azoknak, akik szeretnék az emberek gondolatait egy kicsit megmódosítgatni. De a TikTok úgy tűnik, hogy, hogy nem szeretné ezt, hogy őt betiltsák, és elkezdtek egy olyan programot, hogy tulajdonképpen mindent megígértek, de olyannyira mindent megígértek, hogy most éppen azt állítják, hogy ők nagyon szívesen elköltöznek Kínából, megszakítanak minden kapcsolatot Kínával, és egyáltalán nem, nem is semmit. Már eleve egy, egy a Disneyből importált amerikai felsővezető, a vezérigazgató, szívesen átköltöznek Londonba, mármint, hogy hivatalosan a székhelyüket átteszik Londonba, és ezzel angol cégével válnak, erről állítok, mert régen tárgyalnak az Egyesült Királyság vezetésével. Szóval hogy a TikTok úgy tűnik, hogy nem akar feltétlenül kínai propaganda eszköz lenni, hanem inkább a végtelen pénzkeresését favorizálna. Miből él a TikTok? Ezt mindig meg akartam kérdezni. Hát Na jó, azért ezt így nem tudom. Azt tudom, hogy az van, hogy a TikTokon lehet pénzt költeni, tehát a felhasználók tudnak úgy pénzt költeni, hogy más TikTokereknek a live-jaiba átbonyolult, de mindegy, szóval matricákat lehet venni, és minél több pénzt fizetsz, annál nagyobb matricát kapsz, ami annál tovább marad a képernyőn, a live-ban, tehát praktikusan együtt tud szerepelni a neved, egy híres tiktokernek az arcával, és minél több pénzt dosz be, annál tovább vagy ott a képernyőn. És ez egyébként egy komoly bevételi forrás a tiktoknak, mert hogy nyilván ezekből a matricáknak az árából csak egy részt kap meg a tiktoker, akinek a live elben használják, a másik részt a tiktoki magáé. Meg persze vannak most már promóciók is a felületen, szintén van leadó. Szóval ilyesmiből, de Egyébként egy csomó kockázati tűke is van benne, tehát alapvetően elképzelhető az is, hogy még nem él semmiből, csak már van bevétele, de még veszteséges. Ezt nem tudom lenne utána nézni. Ezeket mindig szoktam szeretni. Hát tudom, hogy ez nem, nem csíped, de egyébként azért ebben nagy potenciál van. Tehát ez, a, ez az 1,3 milliárd felhasználó, ez az elmúlt szerintem kevesebb, mint két évben jött. Ez nagyon gyorsan letarolta a világot, ezt nagyon akarják használni a gyerekek, vagy a gyerekek fiatalok. Jó, csak a végén valahogyan csak el kell adni a a kreket. Hát igen, és nyilván dolgoznak ezen a Bidens központjában, hogy hogyan is kéne ezt csinálni. Minden esetre az elérése megvan hozzá, és a növekedése is megvan hozzá, hogy egy valóban értékes vállalat legyen. Tökéletes történet, arra azért nagyon kíváncsi, hogy ki tud ez jutni egyáltalán Kínából, tehát hogy van ez, az, hogy egy cég felszáll egy euh, charterjáratra leszáll Londonban Londonnak a világhoz kötődő eleve egy érdekes probléma persze. És azt mondja, akkor mi mától londoni cég vagyunk, az -e, e, Alibaba Cloud-ból áthasztó minden a az HVS-re, és mostanak hívjatok Johnnak, Johnnak legyen obár mégünkről is. <hály> Igen. Valami ilyesmit ígérnek. Aztán nem biztos, hogy erre szükség lesz, lehet, hogy a Léka megígérik. De hát a, ez egy magánvállalat, egy kínai magánvállalat, nincs benne tudomásom szerint kínai állami tulajdon. Meglátjuk. Ez önmagában érdekes, mert azért ahhoz, hogy az ember tömeges társas szolgáltást nyújtson, ahhoz általában benne kell lenni a pártban legalább. Ez nem, nem megúzható. Ez a része meg is van biztosan. De mindegy, meglátjuk, nem, vagy csak lazán kapcsolódik ide, de azt most olvastam valahol, hogy, hogy az, az iPhone... Nem, az Apple, bocsánat, nagy erőkkel dolgozik azon, hogy minden gyártását Indiába telepítse át. Tehát, hogy most már a prémium telefonjait is Indiában fogják gyártani. Ami tulajdonképpen egy elég meglepő fejlemény, hiszen eddig minden iPhone Kínában készült. Ehhez megint vannak kérdéseim, az a baj. De én szemétláda vagyok, akinek mindig kérdései támadnak. Kezdve az, hogy Indiában hogyan fognak csipet gyártani az apple -nek. Nem tudom. Biztos ugyanúgy, mint Kínában. ilyen. Hajhálóban. Azzal a különbség, hogy Kínában ott van az ipar, Indiában pedig nem. Hát gondolom, az Apple a végtelen mennyiségű készpénzéből megveszi kínai gyárat, lapra szerelve, és leteszi Indiában. Illetve a másik emberben csodálatos, hogy, hogy tényleg megtalálták azt a következő. Kedves hallgatók, nagyon nem leszek politikai korrekt. Azt a mocskos nyomort hanyának által a diktatúra, ami egy picit vállalhatóbb most még, mint Kína. Igen, de azt azért nem várhatjuk, hogy Németországba telepítsék a gyártásukat. Alapvetően elvárhatnánk. Azt is mondhatnánk, hogy mi kifizetjük ennek az árát, amit nyilván senki nem mond. Viszont innentől kezdve, aki most arról büszkén beszél, hogy az Apple már nem gyárt Kínában, az nézze utána annak, hogy Indiában mi a helyzet. Az mindenképpen jó ötlet, meg egyébként annak lenne még értelme nézni, hogy azt kiszámolni, hogy mennyivel kerülne többe a gyártás, hogyha Hát mondjuk ne, ne, ne, is, ne is kelljen Németországba hozni azt a gyárat, hanem tudom is én valami erre rászoruló, amúgy tisztességes afrikai országba, vagy Izlandra. Ne, Izlandra, ne, ott biztos nagyon sokba kerülne. egy nyugati értelembe vett demokráciába. Például Magyarországot tudnánk javasolni, nem? Mondom, Nyugat értelembe vett demokráciá. Jó van, na most, mint a Flextronic simán le tudná gyártani az iPhone-okat. Jahaj persze, nyilván, és akkor a Flextronix-nak az anya országa megvédeni a Magyarország liberális demokráciát, ugyanúgy, ahogy a CDU-CSU megvédi a Magyarország liberális demokráciát Európában. Ebben nem vagyok teljesen biztos, de abban igen, hogy az Apple-nek megérné gyártatni. Biztos, hogy nagyon sok adókedvezményt kapna. Az én állításom annál nem több, mint hogy ha rendes helyre akarja hozni, akkor nem ide hozza. Hát ezt én már kommentálni sem merem, inkább körülnézek, hogy mi az, amiről még akarnék beszélni. Hát egy dologról mindenképpen feltettél egy kérdést az adásnapló végén, ami egy találós kérdés, és én iszonyatosan kíváncsi vagyok, hogy mi a megfejtés. Ja, hogy az a találós kérdés, és akkor a kedves hallgatók is tippelhetnek adáshallgatás közben, hogy mi a közös Susan Vega énekesnőben, For Lena Forsten svéd modellben, és Susan Bennett amerikai nőben. Van S -betű a nevükben. Azon túl, hogy. hogy. vega Susan Vegan kívül egyikről sem hallottatok valószínűleg. Igen. És mi a közös bennük? Vannak magyar, magyar. magyar őseik vannak. Nem, az, hogy nem hallottatok róluk, ezek olyan nők, akiknek a hangjával napi kapcsolatban vagyunk, de ez erről egyetlen senki nem tud. Susan Vega az az énekes nő, akinek a hangján tesztelték az MP3 kódolást az egyik számán. Ez a mérnökök bevittek egy CD-t, begrebelték, majd hosszan nem beszéltek róla, hogy mi volt a tesztadat, amin a Fraunhofer intézetben kidolgozták az np 3 kódolást. Lena Forsten ugyanez csak egy Playboyból beszkennelt amúgy ruhát is tartalmazó JPEG fotó, Hát illetve abból lett a JPEG végül, amit rajta leteszteltek. Susan Bennett pedig a siri a hangja, akinek, akinek a hangjából építették a a hangmodelljét. Ilyen sztórikot szerintem tök találni, hogy, hogy, hogy itt vannak az, az adatpontok, vagy a, a technológiák, vagy a, a, tanít, a tanítási adat, ezt a szót kerestem, amely tanítási adat egyébként emberekből áll, és erről nagyon nem beszél a technológia. És milyen igaz, hogy ha biába az egyik kedvenc énekes, nem Susan Webber, azt egyáltalán nem tudtam, hogy rajta kísérletezték ki az np 3 tömörítést, meg lehetne keresni, melyik az a szám, amire az NPR-om tökéletes. Mert hogy van egy szám, amit teszteltek. Ennek utána fogok nézni, mert ez izgat. De nekem nincsen más mondani valóm erről a hétről. Azt hiszem. <hül> Nézem a adásnaplónkat. Talán még egy, amit említsünk meg, hát két mondatban, amely szerint még mindig nem hárult el a február óta tartó vírusos webkamera hiány a piacról. És ezt olvastam is a héten, hogy, hogy a Logitech esküdözik, hogy minden élő embere vezérigazgatótól lefelé webkamerákat gyárt már, de még nem sem tudják kiszolgálni a piacot. Ez iszonytatóan érdekes nekem. Tehát nem csak az, hogy, hogy már gondolkodom azon, hogyha fogom a Logitech alsó kategóriás webkamerámat eladom, akkor nyilván kapok majd a Balaton mellett a teljes megít az árából, hanem az is, hogy, hogy hogyan, felforgat, hogyan forgatta fel a a vírus ezt a hát korábban valószínűleg kiszámítvon a gondolt piacot. Igen, ez tökéletes. érdekes. Én ma megnéztem direkt a magyar kínálatot, és az olyan nagy vállalatoknál, vagy az olyan nagy beszerzési források, mint a MediaMarket, az Extreme Digital, egy, egy, tehát egyet vagy kettőt, vagy egyet se lehet kapni. Kisebb cégeknél itt-ott már lehet, már van kínálat, viszont ami még történt, hogy őrületesen felment a webkamera ára. Tehát az a dolog, ami 3-4 forintba került a járvány előtt, most 12 ezer forintnál kezdődik, ami az alatt van az a, az a igazi ránk maradt 2016-os kacat. Szóval így lehet most már ezt azt kapni, de marhadrágán, pedig hát most érdemes megfontolni, hogy szerezzünk be egy webkamerát rosszabb időkre, hogy legyen itthon, hogy ki lehessen tenni távolabb a laptoptól meg ilyesmi. Hát, illetve a, az asztali számítógép, a másik monitor, ami, ami megy a zoom, miközben az egyiken dolgozol, meg ezek a, azok a jószágok, amiket az ember eddig nem nagyon vett meg, mert, mert minek meg ott van a céges laptop, meg úgyis beviszem meetingre a szponzor KFT-nek a csíkosna tesét azt most meg kell. Nézek ilyen webkamera árakat most az egyik magyar boltban. Hihetetlen van pofájuk rápattintani az akció minusz 43 most csak 89 ezerbe kerül. Igen. Franz történt itt. Igen, úgyhogy ha valakinek vannak otthon nagyobb, eladatlan tétellű webkamera halmai, akkor irány a piac. Nagyon sokat lehet most ezzel keresni. Egyébként azt hiszem ugyanez van a tojással meg a kenyerrel is. Ha nem vettétek volna ezt, kedves hallgatók, titokban egy kicsit 50%-kal felmentek a kajárak. Csak azért nem látszik az általános infláció, mert a fogyasztói kosár más elemei, például a nyaralás, meg a benzin, az annak az ára meg eléggé elment. Azt hiszem a benzin, ez visszakúszott egyébként. De... Hát egyébként vissza nem, még nem ugyanoda, de ez tényleg, tényleg nagy, nagy ralia volt az elmúlt három hónapban a benzinnek. Indult. 410-ről visszament 280-ig. Azt teljes megdöbbenéssel néztem, most 370-en áll. Ami azt jelenti, hogy megint drágán tankoltam a járszságból hazafelé, de úgy gondoltam, hogy tekintve, hogy születésnap van a családban, mivel nem is az autói, most akkor tankolunk 100 oktánosat. Érezzük azt, hogy urak vagyunk. Majd vettem egy palackozott starbucks kávét is, és egy passz, meg hová hováraktam? Megtanultam a múltkor a Sturcantának a nagyon remek száz marci interjújából, hogy az autó bele kell akasztani a kokuszos wonder most, mert az minden létező problémát javít, akkor se nincsen a kocsival. És Tudom, hogy vettem egyet, cserélendő az előző kokuszos wonder nem tudom, hol le. De mindegy, mert így is javítja. Valaminek kokkuszszaga van most a lakásban, de gyanúsan nem hagytam a kocsiban, de ez szinte mindegy is. Na, szerintem elérkeztünk az adás végéhez. Így van. Mit szoktunk ilyenkor csinálni? Oly sok mindenről nem beszéltünk, ezeket nem soroljuk fel, hiszen majd a következő adásban nyilván elhasználjuk ezeket, vagy úgy teszünk, mintha te nem is lett volna róla szó, vagy ilyesmi. Egyetlen dolog van hátra, hogy megmondjuk a kedves hallgatóknak, hogy a Telegram csatornánkon el lehet minket érni, ott remek beszélgetések vannak. Telegram csatornánk tagjait egyébként is meg kell tapsolni, mert ezen a héten két nagyon fontos dolog történt. Az egyik, hogy egy remek, milyen routert vegyek otthonra, ha ez a problémám típusú problémamegoldás zajlott le valamelyik reggel. Még felsekeltem, már meg volt a router kb. Másrészt pedig, azt hiszem pár edesszel ezelőtt talán mondtam, hogy találtam otthon egy nagyobatagó almalapot, ami a Magyar Megkintos Felhasználók magazinja volt, amit nem csak hogy valaki hajlandó volt elvinni, és kaptam érte sört, szépen. Ha nem azóta be is van szkennelve, és a talán a régi magazinok.hu be fogjuk linkelni az oldalt. Ott ö, ott fent van a cucc. Úgyhogy aki a retro újságcom aki ö, 2001 környéki rendkívül drága Photoshop hirdetéseket szeretne böngészni, vagy megnézni, hogy akkor mi volt a font tárolásnak a, az aktuális legjobb dtp megoldása, az most megteheti a PDF formátum segítségével. Nagyon tanulságos, hogy legalább a reklámokat meg kell nézni tényleg. Ö, milyen vasak, mik voltak az álmok, mennyibe került egy Handspring Visor Prism kézi 449 dollár ingyen időutazás. Ennyire olcsó sosem fogjátok megkapni az időutazást. Ennél csak többet volna értek érni. Na szóval ezt is megoldották a mi kedves hallgatóink. Gyertek a Telegramra, mert az jó nektek. Továbbá. Ma holnap kielesítjük a Patreonunkon azt a posztot, amely arról szól, hogy találjuk ki, hogy mit akarunk csinálni a Patreonon. Mármint, hogy mi adunk továbbra is úgynevezett podcastot, amit most hallgattok, de hogy ha támogatnátok, akkor hogyan mit szeretnétek ezért kapni Egyetlen szeretnétek bármit. Plusz adás, stb. Ezt már beláttuk, hogy a vendégek szervezése az, az túllendül a mi lehetőségeinken, vagy legalábbis. Vagy a képességeinken. Igen, tehát ehhez balfazak vagyunk, de minden más megoldás érdekel. Erre majd lesz egy szavazás, beszélgetés, öt egy gyűjtés, stb. Tehát a patronus megtaláltak. Van egy Instagramunk, ami nagyon ritkán frissül, van egy Facebookunk, ami. ott vagyunk, mert megosztjuk ott a posztokat. De lássuk be, hogy Facebookra az ember nem megy, ha jókedve van. Nektek sem ajánljuk lehet nekünk e-mailt küldeni, és akkor az van hátra, még hogy azt mondjuk, hogy nyugodalmas jó érzeket, vagy jó reggelt, annak ki reggel hallgat minket. Én köszönés előtt még azt mondom, hogy van egy weboldalon is a Orpontú, ahol viszont minden adáshoz van egy tök jó kis cikk, amit a keltír. Azt jó szívvel ajánlom, de most én is inkább elbúcsúzom, hogy most már mehessetek ti is, meg mi is, szavaztak jövő héten is jövünk. Hello! Sziasztok!